Миколаю перше за час нашої розмови підвівся і обійшов мене, як живий чоловік обходить жінку, лиш диханням торкаючись і хвилюючи мій прозорий хитон. Такого страшного диктату, як ти мала в житті, ти вже не матимеш ніде, навіть коли б тебе посадили в найнижчому першому крузі. Бог тебе звільнив. Щоб знову диктувати, не здавалася я,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 Я жив в іншому. Через те я тебе розумію, і через те мене було приставлено до тебе. Ти так говориш, наче ти десь з Японії чи з Німеччини. Бо у нас представляли лише агентів з різноманітних служб для стеження, а не для охорони. Хоча можна було найняти когось собі для охорони. Однак у мене не було ані такої потреби, ані можливостей. Хм. А звідки ти знаєш... Що я не з Японії, чи будь-де-інде. А як тоді ми порозумілися б? Раптово я затнулася. Так, Миколай Угодник мав явно слов'янські риси обличчя. Однак я не знаю, якою мовою ми тут розмовляли. Ми не розмовляли вголос, ми думали. Кожен знаною колись своєю мовою. Але ми розуміли один одного. Отак. Я мовчала, ба навіть і не здогадувалася, що це нічого не значило. Я милувалася геть чутним гамором птиць, плюскотінням фонтанів, мерехтінням квітів і спокоєм. Дивно. Мені здавалося, що я сперечалася про якісь речі і поняття зі своїм ангелом-хоронителем, і ця розмова тривала достатньо довго.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 Ти не можеш навіть сказати, коли ти умерла, і скільки відтоді минуло, і я тобі не скажу, щоб не засмучувати тебе. Та навіть коли б хотіла, я тут не змогла б засмутитися нічим. Але ж ти щойно стверджувала, що збагнула усе для себе незбагненне після відвідування тутешніх садів. Ти собі перечиш. Я зніталася Це була правда. «Правди нема», – відповів на те ангел. «Правда – це реальність». Все решта ілюзії. «А Бог? Хіба Бог це не є правда? Вища справедливість?» Ангел мовчав. Ну, гаразд, сказала я, – але ж ті, хто йому служить, вірять в нього? Ти знову перечиш собі. Чому ти в житті дедалі частіше вважала, що багато хто з них служить тільки собі, а не Богові? Хіба ні?» Вважала. Але це стосувалося не всіх, але ж це стосувалося більшості, діймав мене Миколай. Я тобі скажу, їхні служіння начебто Богові я пояснювала бажанням самореалізуватися, а радше вирізнитися, якщо не в нормальних, то в виняткових сферах, в якої ще трохи зоставалася релігія. Це могло йти не від віри, а диктуватися амбіціями» чи почуття меншовартості на тлі суцільного бордельного життя інших? «Господь з тобою!» – скрикнув ангел. «То ти вважаєш, що церква – то інший вияв бордельних законів?» «Можливо, не стільки сама церква, як і її служителі. Бо коли вони свідомо і послідовно створюють ситуації для розбрату, змушуючи свою паству кілками загороджувати вхід до церкви чи цвинтаря навіть покійникові», то це служіння кому? Зрештою, сама церква прагне від людини цілковитої покори і послуху. А це пригнічує дух. Постійна думка про твої зумисні чи ненавмисні гріхи перед нею. Коліно преклонний дух ще не є каяттям, очевидно. А потім ці ножиці між бажаннями, вчинками і намаганнями відкупити себе від них, застерегти шляхом молитви і сповіді – я не знаю, якою мірою це відповідає людській природі загалом, хоча я теж намагалася дотримувати цих канонів. Можливо, я помилялася через те, що моя віра християнська. Моя дитина, зітхнув Миколай, і ти говориш про політику, а не про віру. А ти воскреси мене і поведи туди, де я побачу церкву без політики. Я прийшла сюди з такого життя, бачиш,